Företaget och den sidan och eh, jag spelar alldeles för uh, lite nu för tiden ja. eftersom all min tid går åt att bossa över andra människor. Vad hemska det låter, men så är det. Eh, ja, jag älskar spel. Mm. Ja, det var en bra förklaring. Uh, nej, då jag då förklara het... lite om dig också. Ja, precis. Jag kom på det. Jag glömde presentera mig själv. Mm. Jag är Linda, jag har varit med tidigare, så jag, det var det avsnittet där det var två Lindor, så då kallade jag det för Ela, men Linda heter jag, jag bor i Skövde och pluggar lite fristående kurser på högskolan och spelar så mycket jag var inne, bloggar lite, men det är inga som läser, och sen skriver jag för Powergamer också och frilansar lite.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 Får för spinna iväg lite så är det en jättestor inkubator kan man säga företagsinkubator Där vi sitter massa små spelföretag, jättebra ut byggnads. Um, bland annat Ludosity som har gjort en del kul småspel. Just det. Uh, de sitter där, jättemånga spelföretag, så det är himlen för vissa kanske. Uh, Men är det är de som samarbetar med den här tv-spelskolan som ligger där.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 Pro Gamer Guy som säger Lightning i Final Fantasy 13 verkar en tuff sig. Eh... Ja, som man kanske skulle ta. Då är vill inte en Final Fantasy-fan. Uh, jo, det är ju. Uh, men det skulle vara tråkigt att dejta någon som gjorde pixlar.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 för övrigt så är Resident Evil 1 det har ju det mest episka tv intrott som någonsin har gjorts. Det är så dåligt så att det är bra. <laughs> så jag det... ville ju Resident Evil för att det var så skräckaktigt i början, men efter fyran och femman blev mer action-spel, tycker jag. Ja, De första spelen är riktigt läskiga. Man... Jag har inte går. spelat så mycket men fyran är något som har hängt med mig, kan jag säga. Alltså, det är ett spel som nu är så här... Berörde så att det följde med Det var faktiskt riktigt bra och riktigt läskigt Jag gillar när man är ute på Det är det när man är ute på Sjönva i båten mm, mm. Just det. Utan att spela för mycket Ska vi se här Tive har sagt att Han skulle vilja Samus Speciellt i Zero ut. Anledning 60 kropp Jag Tror du det är någonting man går på när man Bedömer om man ska vilja data Någon tv-spelskartag Kör man på, på kropp eller kör man på Personlighet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 och så kommer jag på mig själv att nej, du kan ju inte vara seriös nu, Linda. Liksom. Finns det att läsa? Biomedicin, ja. Ja, okay. Ja. ja det är så här, former zombie för ja, hur man utrotar zombies. Nej, Sen men det är utan... ju mer inom... Äh, <laughs> Det är ju typ mer så inom medicin och hur du cellbiologi och sånt där. Jag tänkte bara mm. det kan vara nyttigt att ha. Jag har sett den här uh, Walking Dead. Tänkte precis säga det. Ja. Ah. att det <laughs> bra serie. Ja, ah, det var den faktiskt. Uh, hoppas på fler avsnitt. Ah, det var bara en liten parentes. I alla fall. Dita <laughs> TV-spelskaraktärer. Ja. Ah. Jag var lite med jag faktiskt är faktiskt i Turtles allihopa. <laughs> och då hade jag Cherry hade med Lila. Jag vet inte vem det här var. Ja, är han pinnen? Ja. Eller pinnen? Ja, är det inte, Men han smarta? <laughs> ah. Ja. Ah, jag gillar smarta killar ju. Jag är kär i honom jag är med. Jag hade ju det här Turtlespelet som är så ökänt dåligt. Fast jag gillar det. Det här när man ska simma runt och desarmera bomber. Som är så ja. svårt. Och då var det ju som att det fanns inga sparfiler. Dog man så dog man. Det gick inte. Ja, det var hårt back in the days när man var liten. Mm. Det var riktigt hårt. Ja, co-op-spel då? Har ni några bra tips? Jag tänker det är alla rättanskt att hitta mm. på något mysigt med pojkvänner och flickvännen. Jag gillar ju att spela co-op och multiplayer generellt sådär. Och det senaste jag hade riktigt kul med var faktiskt Resident Evil 5. Mm. Då kan man ju spela split-screen.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 Aa, sådana, jag, tror jag. jag och jag köpte det och vi körde kanske en kvart sedan tröttnade vi. Vi borde ju ha mer chans kanske, men vi, ja. vi lämnar tillbaka det, det, det Jag tycker ganska, det är jättekul. Ja, alltså det är rätt schysst också att om man kör co-op men kanske inte sitter precis bredvid varandra om man har långdistansförhållanden eller liknande så får man ju hela skärmen för sig själv. Jaha! Det gillar ju <laughs> Hela skärmen för dig själv. Ja, nej men alltså den blir inte delad, den blir inte splittad ja. så att säga. Jag spelar koop är faktiskt riktigt kul om man har en partner som gillar tv-spel. Mm. Jag och, och min pojkvän körde Resistance Fall of Men i början när Playstation 3 kom ut. Och det var svinroligt. Detta var en riktigt bra coop story faktiskt. Och så gillade jag skjuta ja, håller... aliens också. Så. Jag håller på med det nu. Eh, jag mm. köpte ju min PS3. Var i Winterfall. Det är ju inte nu, men <laughs> i alla. Mm, så köpte jag både Resistance 1 och 2 i och med att det kommer en 3 snart tror jag för mig mm. tänker jag. Ja, men ge det en chans. Jag har inte hunnit spela den, men det så det är helt okej. Okay. Nu... Det är mm. inga så här superspel, men det är dygligt liksom. De var inte så dyra heller, va? Nej, det var ju typ begagnade, så man fick väl ge typ hundra spänn styck för dem. Ja. Lätt vart. Men fler bra co-op-spel. Har mm, ni lärt Både lärnt. Det tycker jag var jättekul, co-op, eh, i och med att man, då får man ju välja så här olika karaktärer som har olika förmågor. En bra som närkamp och en bra som är sniper och lite sådär. Och... Eh, mm.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 Och jag brukar sitta och spela, jag har ju tyvärr ingen partner, så jag sitter och spelar med min, mitt gäng på Control Elite och jag brukar sitta och skrika och, och... Ja, vi är alltid kul. Kommer ni AP från rymdena utan inte vad. <laughs> <laughs> jag tycker att planer funkar ganska bra också. Äh, att spela med någon, kanske man har en partner som inte är så van vid att spela så det är det ett bra tips. Mm. Det är rätt så lätt att och bara hoppa in i och det finns jättemycket roliga barn om man kan spela. Och det kan vara mm. ganska roligt också. Det är också man får hjälpa varandra mycket. Nu kan, kan man ju lyfta varandra sånt i tvåan. Slänga iväg varandra och, och, och dra varandra i den här dragkroken. Eller vad heter det? Grapplinhucken? Det heter inte dragkrok. heter det inte. Det finns ju andra bra spel också som kanske inte är så typiska koop-spel som jag tänker som kan funka bra att spela om man är två. Att man kanske går in och starta varsin ny var sin i och så kör man lite. Eller eh, kör lite CB kanske Clan Wars som man kör, kanske Call of Duty eller man kör Battlefield. Så startar man en egen, ett eget lag då, som bara är för oss två liksom. Så kör man på den. Det är jag, jag tycker jag är ganska roligt. Jag var ja, WoW väl ju yes, eh, mysigt att spela tillsammans med folk man gillar. <laughs>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 Folk som kanske inte spelar så mycket just för att den här zombie mod kräver ju att man är rätt. Att ja, man får vara lite på samma telefon. nivå om det ska vara roligt. Mm. Något annat som är skitkul är att slita fram ett gammalt Nintendo och köra track and och mot varandra. Gud vad hemskt, fingrarna går sönder. <laughs> ja, Vem kan trycka på A fortast så simmar man. Alltså allt man gör är trycker på A ju. Så jag går allt simmar, springer, hoppar.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 och om man går bakåt så försvinner allt så här. det är jättekonstigt lurigt att spela två på det här spelet men, men jag måste bara fråga dig Victoria lite snabbt, det är ett spel men det är kanske inte riktigt är så men för du, pratar, du spelar ju World of Warcraft det gör du också Linda ja, ja. måttligt jag, ja, jag gör ju inte det men DC Universe Online hur tycker du ja, det då? Just det. Det är trevligt? jag spelar ju där på Playstation 3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 det funkar nämligen att köra eh, tangentbord samtidigt som du använder kontrollen. Så, alltså, så jag, men jag kan... kör... Jag har inget tangentbord. Jag har en laptop jag sitter på. Käll ah, och kompan i mm. 20 spänn. Hittat. Ja. <laughs> Nej, men det, det är ju, och Sen har voice-chatten på ps 3 krånglat hela tiden. Under tiden jag har spelat. Mm. Eh, så folk...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 det är intressant för min egen del så tycker jag att musiken är typ det viktigaste ljudet i ett spel ja men det är ju den tänder ju liksom känslan absolut, har ett spel bra miljöer och bra musik då behöver inte grafiken vara bra alls nej, det som som Oblivion eller Scrolls där har vi där har vi känslan kan vi i alla fall det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 så det behöver ju inte vara de här jättestora episka orkesterlåtarna för att det ska vara bra. Utan det ska ju passa till. Absolut. Sen kan ju musik vilja leda också. Men... Hur tänker du? Ja, jag tänker väl Final Fantasy 10. Det var ju liksom introt var helt fruktansvärt bra. Jag har sett nästan och grät. Och sen när jag spelade spelet så grät jag för att jag tyckte det var helt värd. <skratt> så... Ja...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 Som liksom tilltalar personer så mycket att man kan minnas det flera år efteråt. Liksom bara man hör de två första tonerna i Super Mario-låten ja. så tänker man tillbaka på alla de här gångerna man satt och knappa och liksom satt med sina vänner. Så är det ju också. När man hör kanske Bubble Bubble-musiken så är man ju tillbaka där hemma och lagar spet i och man sitter och spelar liksom.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 det, det är lite känsligt. Sara, bli, Sara blev glad att jag var nöjd. Ja. Hon, är, hon, hon är så underbar. Så det... Gud vad skönt. I alla så. fall. Jag tänkte på ett spel man bör nämna i co Det är ju Castle Crashers. Ja, fantastiskt. Har du spelare? Ja. Speciellt musiken. helt. Jag har hela i underbart. Humorna är så lättsinnade och så rolig på något sätt. Man blir lite så här... Även om man...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 vi började spela någon gång. Ja, tyckte jag. Så um, tog vi kontakt. Och så uh, veckan efter. Och så började vi spela lite sådär. Och träffades lite så. Uh, och sen när vi blev tillsammans. så Varje fredag så gjorde vi tacos. Och spelade Halo 3 med XP hela helgen. Oh. <laughs> och då var det ändå. Vi gick i skolan då. Så, och han bodde...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 just att multiplayer inte var lika bra som Halo 3. Så nu har vi inte kvar den där Halo 3 fredagarna. dagarna. Vi får jag göra jag en ny. Ja, det år. får komma något spel som vi kan ha. Lite jag tycker det låter jättemysigt. Jag träffade också min pojkvän genom spel. Vi, var tillsammans, eller vi har varit tillsammans i fem år nu lite mer. Och det var för sex år sedan i en Counter-Strike-match. Jag erkänner, jag var en sån tjej som spelade kanske strike innan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 Sen eh, spelen blev så utbredda och sen vi eh, började diskutera mycket mer om spel på nätet och spela tillsammans så är det ju faktiskt en massa människor som har träffats via eh, spel som intresse. Och det är ju precis det som vi pratar om idag i Igong Gaming. Och eh, jag har med mig ett par som eh, har träffats just genom sitt spelintresse. Eh, så jag skulle säga hej till eh, Lisa och Magnus. hej. Hej, okay. hej. Hej, hej. Hörrni, kan inte ni ta och berätta var, var, hur det gick det till? Hur, hur träffades ni? Oj, ska du ja? Vi kan börja. Ja. Eh, vi träffades på Spelforumet Level 7. Eh, jag hittade dig på en slut och började blogga som en galning där om allt och ingenting. Eh, och börjar började mejla mig ganska snabbt. Eh, jag tror inte att jag bodde så nöjde jag jättemycket om hans mejl från början, <laughs> uh, utan jag tänkte så att jag svarade väl här och lite sådär, men han gav sig liksom aldrig så att, eh, vi började mejla med varandra och då eh, tyckte vi att ja, men han kanske är rätt intressant <laughs> och efter att ha vi ganska många månader så kändes det som att vi kände varje ganska bra mm. och det var ganska fåligt att vi inte hade träffat så vi bara jag typ mm. efter, mm. efter det en dejt i typ sånt Och det det är tillsammans. Hur länge har ni varit tillsammans nu? ja, lite drygt två år. Ja. Ja. Mm. Två år? Mm. Mm. Ja. Häftigt. Mm. Mm. Vad, spelar ni någonting tillsammans nu när ni liksom är ett par? Mm. Ja, vi of Warcraft. Vad vad va, va är det som, är, som gör det som, som ett bra spel att spela tillsammans för, för, för er två? Eh, det var mest normala ja, liksom. ja, det är bestämt att jag tänkte så. Eh, det var lite så vi började spela och sen när jag hade lärt varandra så, ja, var lite, så började ja, ja. vi spela lite mer av tillsammans och bara lappar omkring. Och det är liksom mm. helt klart. Jag sitter och spelar så mm. spelar väl mycket på PSD-entestandet också. Ja. Bara lite nyfiken, v vad var det som gjorde att du tog kontakt med Lisa, Magnus? Ja, det var ju, om, om min sida då kommer in där, så, så <laughs> började det egentligen med att jag tror för en slump började För jag var lite så sporadisk när jag var inne på leveran. Det kom lite då och då, det kunde vara ganska lång tid emellan. Men,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 kände som att jag menar, den här personen det går bara inte, med så måste väl inte träffa henne. Och så var jag ganska inne där får jag på stål eller mail bomber får vi se men något sånt var det väl. Om vi kunde i alla fall. Ja, uppenbarligen så gjorde ja. vi det ju det. hur ska ni fira alla hjärtans dag nu då? Alltså på den. Jag tycker det där är sånt där som är så helt fint och Så att jag driver inte så mycket. jag vet inte ens hur det är Så det Så i sådana fall så skulle det ju vara gudmang som kommer hem med någonting så jag Och då blir jag såhär, så. oj, vad är det här? Får en Varför procent, vad glad jag blir ja, jag kommer, Men nu kommer jag kanske att observera för att ja, är alla jag har Och så blir det nu är det ganska dåligt. Det det jag. Okay. Ja, jag försöker ibland mm. göra <laughs> det. tack så jättemycket för att ni ville berätta er historia. Och jag hoppas att ni kommer att fortsätta med ert gemensamma spelintresse lång tid framöver. Tack så mycket för att ni ville vara med. Tack så mycket Hej då. Har du träffat dem genom spel, David? Um, hmm... Inte direkt så eh, kanske på de sätt som ni beskriver, men via en eh, vän till mig som är en väldigt, väldigt duktig teckenspelare, tillhör de bästa i Europa. Hans eh, stora systers dotter träffade jag genom honom när han och jag satt och snackade lite om spel och sådär. Och vi hängde ihop lite...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 och då är det från Sebastian. Eh, och han har... Han skriver så här att... Eh, jag tar mitt i, för det är ganska långt meddelande. Då. Oftast var ju just denna karaktär, eller den här tjejen då, eh, som höll på att organisera dessa event och är väldigt aktiv i gilden. Vi börjar prata eh, och själv. Klart tyckte jag hon var väldigt trevlig som person. Så började vi prata mer om vårt privatliv och började få massa... De började dra så här interna skämt och skämta om så här in real life-referenser. Lite så här nördhumor. Och till slut så var det ju bara den här Sebastian och den här tjejens namn i chatten. Så folk i gilden började skämta med om att de borde skaffa ett rum och lite sånt där...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 hon skulle skämta tillbaka, men istället sa han, jo men det låter trevligt. Så nu har jag bokat biljetter. Så mm. åkte hon över och så var de tillsammans i 15 månader och lite sådär. Så det var ju genom Ion, de date emmo Mm. Just det. Ja. Sen Har jag jag en har du en till? Ja. Ja. Ja, jag har ju en som har blivit dumpad också. Oj. Och det här är från Mikael då. Johansson.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 utsätta dem för, så att säga. Men har ni några, några förslag på hur man, hur man raggar i spel, så att säga? Ja, vad snäll helt enkelt. Alltså det är ju brist på snälla med ja. människor på internet. Liksom. Jag tror att folk knappar om man är snäll och liksom tillmötagående än att liksom skriva elakt. Typ, förvänta sig att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 The reverse come Oh Oh Oh Oh Oh Walla, walla, walla, Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh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 Hej, min pojke vill gärna spela vorm vid mig, men han är nog. Hur ska jag förklara det för honom utan att göra honom ledsen? <skratt> Älskade gubben, är det här verkligen din typ av spel? <skratt> <skratt> uh, ja, men, klart man kan säga något sånt utan att göra någon ledsen. Det, är ju <skratt> det handlar ju liksom inte om att alla är väl noob i början, så där. Om man vill blir bättre så får man väl sitta med spelet längre. Men säg bara du. Jag tycker inte du lite sämre än min guild. Kan få göra det här questet utan att bli wipad igen. Snälla. Ja, det blir dessa svåra internetord som jag inte vet vad det betyder. Ja, <laughs> wipad. Det, det betyder att typ, om man är i en instans och så kommer NPCer och bara ja. Eller en boss som dödar hela... Partit. Då är man wiped. Okej. Okay. Ja. Men det kan nog vara svårt om man gärna vill, vill vara med och spela och se, så är man inte riktigt lika bra. Liksom. Jag tror försöka lite sådär när man var lilla syster. Jag var ju lilla syster kan jag säga. Och då får man ju inte vara med för man var lilla syster. Så det är ju lite tufft sådär. Men man får väl...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 I men det kommer aldrig hända. Men jag sitter lite så när jag är arbetslöst och fantiserar om min... <laughs> alltså gud, så där tänker jag också. Alltså, jag, jag pratar om det idag med en kompis. Att jag har fortfarande så här att jag tänker på att jag ska ge igen på dem som har taskiga mot i högstadiet. Typ. <laughs> om någon kommer så här och söker jobba med någon dag så ska jag säga nej, du var taskiga om i högstadiet. <laughs> Eller något. <Ja. laughs> Absolut, här, nej, du ryckte mig i håret och rete mig för min tandställning. Jag hade tandställning jag var liten. Så ni ja. Det är lite såhär nördigt Jag har till att ha Tandställning så... alltså, ja. Victoria jag tog ut min tandställning För typ ett halvår sedan Jag har haft det sedan jag var jätteliten Säg ingenting till någon det. men jag har fortfarande tandställning Har du som på natten Eller har du Nej, Jag har eh, tråden kvar som håller ihop Ja det har jag också Men eh, Vad är, vad är läxan av det här Man ska inte rätta någon med tandställning ja. Och det synfil är jag fattar inte den grejen. När man var liten så var det jättefullt med glasögon. Man blir nästan... Jag vill inte ha glasögon för att liksom, man blir kallad glasögonorm. Men nu så har jag typ alla glasögon. Ja, ja. Jag, var... äh? jag ser på det ljusa sättet. När de blir mycket äldre så kommer de bli tvungna att skaffa glasögon. Ja... Rätt stor jag, tycker ju, jag tycker tycker glasögonen är den snyggaste associiaren som finns, även om det inte är en utan, ja Jag tycker också det, det, det är jättefett. Ja. Men jag nörden är ju lite inne nu, eller så? Ja, det, det, är det är coolt med nörden nu, helt apropå. Det har jag tänkt på ganska mycket. Det är mycket nördmusik, det är Big Bang Theory på tv, liksom. Nörden, nörden är cool. Mm. Det är alltid nörden som överlever i alla filmer. Mm. Nörden för tjejen. <laughs>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 Jag ska bara glömma bort att äta. Jag ska bara klara bossen först. om dag något jag bara gwackar målet oh. Det middag. Får jag nöjd med. <laughs> Nej men nu har vi sövt i väv tycker jag men det är ju en jätteintressant diskussion det här med att många kanske tycker tv-spel är nånting barnsligt och någonting man ska som man ska lägga åt sidan när man blir vuxen i någon citattecken. Mm.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 Ja, lite så. Som, som, som Bioshock tycker jag är ett bra exempel på någonting mm. som är riktigt konstnärligt. Sen finns det ju andra spel det. som kanske inte når riktigt, dit, men de ska också få vara med tycker jag. Det är viktigt. Såg du, eller såg ni, kis tavla på GameX som han hade målat ja. på Bioshock? Ja, fruktansvärt snygg. Vill ha, känner mm. jag direkt. Jag kan, jag kan vidarebefordra det till honom. Du vill. Han, jag tror att han vill få en sold för en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 Faktiskt. No, det skulle ju vara bra om liksom pengarna kom tillbaka till utvecklarna hela ja. tiden sådär. Om, man, om, man såld, eller, ja, om man köpte in och sålde det spel men så att de liksom kan fortsätta och växa och utvecklas och eh, ge oss bättre spel. Sådär. För det, kräver, det är ju onekligen att eh, nya spel kräver pengar.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 Tror jag inte. Nej. Men, men för att glida tillbaka lite på kärlekstemat. Har, har ni köpt några <laughs> bra spel med, med någon så här riktigt skysst kärlekshistoria för jag tycker det är lite kärleksspel faktiskt. Men har ni något ehm um, Darkness tyckte jag var väldigt så här det är väldigt makabert men kärlekshistorian i den är väldigt rörande tycker jag. Mm. Vet ni Vilket spel jag pratar om? Ja. ja.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 Um, ska vi ta nästa veckas fråga? Har vi klirat lite på... Vi, vi snackar ju om Heavy Rain nu och Heavy Rain ska ju bli film. Mm. Uh, har ni hört det? Mm, yeah. uh, jag tänkte att vi skulle fråga lyssnarna vilket spel de skulle vilja att man filmatiserade. det. Har ni några så här spel som är bara, oh där skulle bli en bra film? Eller tvärtom, oh där skulle bli en kassfilm?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 Men finns det nog mer så här... De har gjort Resident Evil-filmer. Hur bra nej, tycker du om det? Nej, de är ju inte alls bra, kan jag inte bra. Är det så här... Nej, usch. Mm. Final Fantasy-filmerna har... Har jag inte sett. Adventure Children är väl helt okej, okay, men... Jag vet inte. Det är svårt det där. Men, men jag kan däremot se en film som... Jag, eller ett spel som jag skulle vilja se en film av. Mm. För jag gillar ju Twin Peaks, och Alan Wake skulle jag gärna se som en film. Ja, jag håller med. Det skulle kunna bli hur grunt som helst. Någon ja, det tror jag, jag också. Ja, de har mycket tv ser jag som har bytt spel det här. Vi pratade ju om företag sen. <laughs> Vågar jag inte ens chansa på hur det går till. Men Desperate Housewives, är det någon som har spelat det? Nej, men jag såg Nej. att det kommer ut. <laughs> Det är jättekonstigt, finns det ett spel där? Ja. Det är ju Vad är vad är det till för målgrupp? Ja oh, det. Jag Jag, jag, jag har ingen, jag får liksom ingen bild i huvudet vilket ska man göra? Det riktigt liksom. Grace och skulle vi också komma hör det. Men gud, vad ska man göra då?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 det är helt tokigt. Till slut klarar det. Och, ja, det känns skönt. Hur lång tid tog det? Att klara på Insanity? Det tre veckor ungefär. Ush, jävla. Förlåt. Nej, det, det, <laughs> det var jävligt svårt. Ja. Nej, jag ska, jag ska klara allt på alla hade jag tänkt. Jag har blivit en riktig mass Effect nörd nu. Jag har köpt hem böckerna och läser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 Eh, prestera trovärdigt istället för ja. att bara aj nu är det några på den här planeten som dör skynda dig dit upp upp upp så <laughs> Det är ju väldigt <laughs> Det är ju det är ju verkligen lite dramatik och lite så här lite fast ändå på något stilrent och inte ha en person som jag alla röster som de har ibland. Det är och ju, det ju är väldigt, fantastiskt. På svenska översättningar då blir man så här med suck liksom. Spela, du, du som har Resistance for men 2, kör den på svenska Victoria, jag har aldrig skrattat så mycket i mitt liv Det är, det är samma person, han som var med i skilda världar Jag kommer så väl ihåg honom, han här. gör alla röster Akta! Åh oh, nej! <laughs> Överst den, vi har färska kutonger här borta Och så pratar han så Men, men, men är det bara jag som tycker att default-versionen av Shepard i Mass Effect 2 Alltså om man bara låter han vara som han är är på pricken lik Carl Sundelius på f Nej, det har jag aldrig om tänkt. Jag är jätte lika. Kolla på det sen. Alltså. Det är helt sjukt. Jag tror man modellerade Shepard efter honom faktiskt. Hur gjorde ni era Shepards då? På tal om eh, Oj. Hur de ser... min. Eh, ja, jag kör kort blond hår och raka eller rak så alltså blonda hår och så stora rosa läppar. Lite så här Amber Rose. Kan ju Vestax. Lite så.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 Alltså så. Det blev ju inte det i Mass Effect, men, men fast, faktiskt. Ja i Mass Effect så hade de inte långt hår och typ, så här. Så jag tänkte, ja ja, nu gör jag något som ser bra ut så där Men annars i vanliga RPG så brukar jag liksom syfta lite på att skapa mig själv. Och ja. Det känns lite konstigt, Precis. men är det bara jag som gör det? Nej, det gör jag <laughs> också det. Då känner man att man är större del av spelet liksom. Det är viktigt. Alltså till och med så här, om man kan göra karaktär lite tjocka så brukar jag göra det. För det känns lite bättre liksom. För det är mer som jag. Men man kunde inte göra en tjock shepard. Det är diskriminering faktiskt tycker jag. Nej. Alla mina karaktärer är skitkorta. För jag är kort Så Så är det är som en så här liten krigar dverg som springer runt. Det, ja, jo, det är jag är kort i Jag ha en sån grej att han ska göra så fula som möjligt.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 Åh, oh, ja, flera stycken. Yeah. <laughs> jag proklamerar det här ut direkt. Uh, hälsa, hälsa till några stycken då. Får man göra det? Ja, det får man. Så jag börjar Fast med... Om det blir så här pinsam som ska hälsa till hela släkten. Oh, nej, då klipper vi en sån här musik nej. på Oscars <laughs> Det är några stycken, men, men, men det är inte hela släkten, det kan jag säga direkt. Inte... Hälsa till min mamma, som är världens bästa människa. Uh,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 Beskriv dig själv med tre ord, David. Okej. Okay. Ärlig, kärleksfull och rolig. Ah, det är det hund eller katt? <laughs> <laughs> kan jag få tommen där? <laughs> jag ville säga snygg, men du hade ju ja, båda frågan. Ja, jag hörde att det bara... <laughs> Snäll. <skratt> <skratt> är, du, är du hund eller, hund eller kattmänniska? Uh, hund Mysig kväll. eller uh, Vad finns det med Partykväll? hemma uh, hemmakväll Horde eller aliens? Horde eller lions? Ja uh, yeah. hmm. Det är alltså de här två funktionerna i World of Warcraft Och jag visstänker yep. att kommer är de, Lacka och Lions är de snälla Ja. Yep. <skratt>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 Ja, ja Det tycker jag <laughs> Tack för ni hjälpte mig med mitt kärlek sen nästa år Så får du liksom säg, berätta Din kärlekshistoria Hur du träffades Med din nyvarande tjej Genom spelpodcasten Gone Gaming följer jag upp det här Och som vanligt så är det killen som medverkar i Gone Gaming Som har skrivit brevet ja, du Är du för ung för att förstå den här referensen är? Ja jag tror är det, Jag det ingenting Jaha, jo, men Bullen vet jag vad det var men jag... Det var ju en sån film varje avsnitt Och så sa de så Och som vanligt är det inte personen som medverkar i filmen Som har skrivit brevet Ja just det Ni, ni är lite för gamla för mig tror jag Ni får, ni får dra några nutider förresten. Men jag ska hänga med Tälligt att Ja. Ja, lite sånt Mm. Mm. Men vi tackar väl för oss Kul att ni lyssnade Och kommenterar gärna mycket och Svara på frågan Så Jag klipper bort det <laughs> Varför jag liksom komma hem Men tack för att jag fick vara med Superkul att du kunde vara med Och tack för att du kunde också Victoria Ja det var bara kul Att prata om mig lite ja. <laughs> vi, vi klipper väl där då <laughs> Det just en jättebra nästa dag Hej då